Бо всякий ясний в дні Божім, а вночі він хтось інший. Бог дід, дуб, сніг наш. Велесова книга. Дошка 11Б. Розділ перший. Ангел у білому. Лікарю, благаю, врятуйте мою донечку, вона не дихає, врятуйте. Сашко сьогодні чергував у лікарні. Ця ніч видалася спокійною. Хіба що у пацієнта з третьої палати піднялася температура, тому довелося прописати йому крапельницю. Новенька медсестричка Леся, здається, вкотре наплутала з ліками. Завтра він з нею серйозно порозмовляє. З таким ставленням до роботи тут ліпше не працювати, але що поробиш? На маленькі зарплати медсестер. Не дуже великий попит, точніше, жодного. От мох і болото множиться. Чомусь не спалося. Слухав цвіркунів за вікном і сам собі посміхався. Раптом тиша вибухнула. Десь на першому поверсі почулися галас метушня, дзвін розбитого скла. Потім тупіт багатьох парніг. В гучно постукали, і відразу розчинилися двері. В кімнаті стояв захеканий чоловік. Сашко його не відразу впізнав. Лампа денного світла, що ледве жевріла, перегорілими змійками на стелі спотворювала його рисе обличчя. І лише коли той заговорив, лікар упізнав його. «Пане Олександре, вибачаюсь, тяжко, що так «Вірвавсі! ту та таке, коли не ви, то де ніхто. Чоловік махав у бік дверей та матушні, яка ставала все чутнішою. Перед Олександром стояв його колишній пацієнт, сільський пасічник Митько. Три роки пройшло з того часу. У чоловіка була грижа, але він не хотів її оперувати. Все казав дружині, що от ті доктори його заріжуть. Тому вулька, його донька, яка працювала у них в їдальні, умовила Олександра Петровича переговорити з батьком і переконати. Бо ж помре через дурну перті старий. І Сашко таки поїхав на пасіку і таки переконав старого матька. Перед тим мав добряче підготуватися, тобто взнати бджіл майже все, бо крім пасічників митько нікого до себе не підпускає. Після операції він так і сказав Сашкові Хе, а ви не тіко про бджоли відайте, докторе. Підлатались ти мене і знаєте, не болит. Відтоді вдома у Сашка завжди свіжий мед. Після кожного брання нового меду з вуликів медько сам особисто, не довіряючи донці, привозить його Олександру. Хоча, здається, недовіра тут не має жодного значення. Швидше за все, то ритуал такий. І зайва нагода погомоніти з людиною, яка має спільний інтерес, хай навіть лише теоретичний з твоїм практицизмом, і ще, звісно, то привід розпити з паном доктором плящинку 50-градусної медівки, виготовленої за старим волинським рецептом самим митьком. Впізнавши наляканого митька, Сашко зірвався на ноги. Господи, п'ята ранку, що він тут робить? Видно, з кимось із рідних трапилось нещастя. Сашко кинувся в коридор. Навздогін летіли слова медька. Тут ойво, той хлоп, мені по дорозі, під машину вліз. Мало машину його в його не збив. Їхав з рана до праці, а він на тутойво. То ви, того Подивіться. Я йому так і сказав, коли не тоді ніхто був. Посеред майже темного коридору виднівся силует чоловіка. Той тримав щось на руках, притуляючи до себе. Чоловік важко дихав і ридав. Від нього неприємно тхнуло. По обидва боки від нього стояли нажахані медсестрі Пані Ліда, яка чергувала внизу, та сестричка Марина, що чергувала разом з ним сьогодні. Олександр підбіг до чоловіка і лише тоді розглядів те, що той так кріпко тулив до себе. То була дівчинка. В сучинках коридору здавалося, що маля спить, якби не голова дитини, яка погойдувалася майже безвільно в так риданню чоловіка. Білі кучерики волосічка спадали на плечі, і на руки чоловіка, який її тримав. Олександр Петрович, цей якийсь божевільний. Не вспіла навіть запитати, хто і чого, як він ногою розбив шибу внизу при вході, ледве мене не перевернув, коли його запитала куди. То всех точно кажу. Я вже міліцію зателефонувала, обережно з ним. Тихо, тихо, пані Лідо. Все добре. Ідіть униз і розбудіть, будь ласка, Сергія Васильовича. Та телефонуйте до міліції, дайте відбій. Ми без них поримося. гаразд? Марина, готуйте операційну. Сашко тоді діяв швидко, інтуїтивно. Чоловік раптом впав перед ним на коліна. Врятуйте мою ляночку, будь ласка. Врятуйте мою донечку. Сашко з Митьком взяли мало на руки і понесли в операційну. Митько, ти його привів, ти за нього відповідаєш. Там зайдеш в ординаторську, зроби йому чаю. Ну, сам знаєш що в таких випадках треба чогось і до чаю, з тих твоїх припасів в медомах. Помітивши, що Матько зібрався щось сказати, Олександр рукою спинив його, піднявши руку вгору. Цить, бачиш, не до балачок. Операція виявилася складною. У малої тріснув апендикс. Відповідно, і наслідки. Так. Дитина перебувала в складному стані. Олександра. Звісно,